адже не дурно вони страшенно кляли його. Тут мені кинулася в голову одна думка, спогад про ту річ, що я на неї в свою пору не звернув ніякої уваги. І я не знав, чого саме тепер, як батько розказував мені про Байдешів, про ту нещасну справу з дровами, в моїй думці так виразно встала та хвилина, як я наскочив на старого і меншого байдишів під клунею. Як вони про щось то змовлялись проміж собою, і як вони збентежились, коли я зненацька нахватився. Тепер мені було навіть дивно, як я міг тоді не звернути уваги на все те. Як я не завважив, що то була непроста собі розмова своїх людей, а іменно потайне змовлення та я конспірація. Звичайно, в байдиші мають потребу в таких таємних перемовляннях десь нижком, щоб їх поменше чула навіть в своїй хаті мати. Звичайно, саме йде слідство. Знов сьогодні приїхав, вони проте знають, чують, як же не бути таємним розмовом? Я нічого не сказав батькові про свій страшний здогад. От нічого не сказав. Тільки знов перепитав про той суд, чи давно посадили байдишового сина у тюрму і таке інше. Батько відповідав мені, зовсім не гадаючи про те, навіщо то мені треба було. Потім, утомлений за день, батько пішов собі зарані спати, а я Я не міг іде спати, хоч теж був доволі втомлений ходнею Я все ходив по хаті, скуткав куток, мотався, як мотовило Та все думав, усе міркував своє Присяду, навіть приляжу гарячою головою до подушки Потім знов зірвуся, знов бігаю по хаті за скільки годин у мене вже ясно і твердо стояло в голові. Нашого пана вбили байдиші. Найпаче стояло в думці обличчя молодого байдиша. О ті плечі, що затремтіли враз, вся та перелякана постать його, як я бачив її, коли нагло наскочив на змовляння. Я не міг більше зуставатися вдома. Я взяв шапку і пішов з хати Мій чуйко, хоч якось непевно, ніби дивуючись, поглядав на мене Однак теж чогось то пішов за мною О, я все пам'ятаю Я прийшов до слідчого, там де він спинився у волості. Слідчий сидів і писав, либон щось по тій же справі, бо ранком він робив якісь нові дознання в панському дворі. Він зібрав якісь незначні показання, але все ж треба було привести їх до ладу в своїх паперах. Я сів коло слідчого і кажу йому, що так і так. Він перше скривився, потім закусив губу, потім став уважно мене слухати. «А, – думаю я собі, – тепер слухаєш? А хто напав на слід, як не я? А ти перше дивився на мене, як нащеня яке, що плутається попід ногами та тільки заважає. О, ми теж дещотямимо й можемо. А звичайно, коли тямити, зв'язувати докупи, комбінувати хоч би й дрібниці, то все велике діло. Хіба мало висліджено було дуже значних злочинств по самих дрібних прикметах? Звісно, вони були дрібні, пусті для звичайних людей, але для тямущих вони були ключем від таємниці. Волунала певно і моє міцне переконання потроху переходило до слідчого Правда, він разів зодва з посміхом назвав мене Лекоком Примітка Відомий французький шпиг